Василь Ревно реготнув, крутнувся і крісло піднялось вище. Заохочений цим сплеском круцевої щирості, Іван продовжував. «Якось, знаєте, на жнивах дід ухоркався за ніч на токовищі. Так і ухоркався, знаєте? Вранці я його забрав біля контори, а він каже, «Їдь, Іванку, довкола ці ножиці». «Я їду, бо голова сказав моє діло». Шайбочка, раз об'їхав другий, а тоді питаю, куди ще їхати. А він отак От і їсть. Хай люди бачать, що голова не спить, що голова на місці. Коруць розгонисто засміявся, крутнув кріслом, воно почало опускатись. Враз викинув у бік ногу, загальмував і закрутився в протилежний бік, але сміх устиг і він сказав уже серйозно нічого не зробиш, старість. Так вам, Калістратовичу, нікуди не треба. Поки що не треба. Ой, не треба, подумав Капшук і завертів круг пальця в'язочкою ключів. А взагалі, Іване, засидівся ти на водійському кріслі. Пора б висуватись, от хоча б на посаду завгара. Та асфальтованою доріжкою йшла сюди Еля Губа, і розмова їхня ургалась. Торуць багатозначно підморгнув Іванові, вимкнув вітрогони і почав порпатись в по паперах. Іван повернувся в городища. Машина в його руках була такою слухняною, що йому здавалося, наче веде автомобіль хтось інший, а він сидить праворуч, жує гумку. Думки вільно вигулюються на пасовисках радості. На мості декілька хлопчаків водили рибу, Іван навіть заспівав «Ой, не треба, треба, треба». Але подавився гумкою, закашлявся, і ледве встиг вивернути кермо, щоб не телющитись у бетонні поруччі мосту. Однак біля контори, коли машина вкотилася у затінок краслатої липи, його почало гризти відчуття. Що ж він все-таки забув? Ага, поставити машину на ручне гальмо. Смикнув на себе важіль, оплетений червоною вовняною ниткою. Заходився в'язати жіночу кофту, але нігті перерізали тонку нитку, і клубок чомусь підскакував аж до очей. Та трясся його матері. Що ж він міг забути? Що? Аванс отримав. Грошей ні в кого не позичав. Обіцянок не давав ніяких. Тьху, що це з ним, як навручено? І раптом згадав. Уже рік, як він не був у своєї матері, в старої капшучки на північному схилі Сармацького горба біля кладовища. Нове Іванове обійстя вигрівається на полуденному сонці з одеської сторони. Він чодне щодня пролітає на машині біля її воріт, бачить з віконця, як мама або воловодиться з качками, або грабається на грядках, або вигрівається під сонцем на потинькованій сажею призбі. Отже, вона жива-здорова, можна їхати далі, бо часу мало, бо підкова запізнюється в район чи в область, чи на ферму, чи в поле. Таке якесь життя закруговершене. То сівба, то жнева, то осінні пильові роботи. Можна сподіватись тільки на зиму, але її вже вкотре пожирає або капітанський ремонт машини, або розгадування довоєнних кросвордів, які залишились незаповнені ним з дуже поважної причини. Івана ще не було тоді на світі. Більше того, навіть молода капшучка ще не мала його не тільки під серцем, а й на думці. Треба зупинитись якось біля материного дворища коли буду їхати без підкови, чи без Круця. Ой, не треба, треба, треба, треба. Але хай уже докопаємо буряк. Думка про те, що він таки заїде до матері, вивезуть з поля буряки, поки будуть сватати на голову Круця, отоді й можна вділити матері якусь годину. Остаточно виколошкала з Іванової душі відчуття чогось забутого ним. Він дістав свіжу пластинку жувальної гумки, пхнув її в рот, Перед цим економив, надламував по четвертинці, азартно заремигав, обрізав нігті на руках і відчув – тепер піде в'язання. Спокій його став таким незворушно чистим, аж трімучим, бо навигадують усякого – Париж, Париж, можна ж було назвати Париз, щоб зійшлося по горизонталі. Білий, з чорними кружелами біля очей та з чорним хвостом кінь псих, зніче'я поскублював прибитий осінню спориш на осотні перед млином. Він уже давно не псих, але що вдієш, коли коні може, лише тим і зрозумілій людям, що їм, як і погоничам та вершникам, не доводиться вибирати свого імені, а залишається учитись, відгукуватись на нього. Лушачком він таки посіпав нерви у пастухів та конюхів, ув'язувавсь то за Савчинецьким, то за Теклівським, а то аж за високогреблянським табуном чи возом. Зникав на кілька днів, а потім на двиготловиму галопі влітав серед ночі городища і буцався вологими губами у материне вим'я, хоч кобельчина давно його відлучила, відгородилась новою жеребністю від того ж таки вороного дончика. Потім він охоче ходив під вершником, пошався ним, бусував, коли назустріч їхала підвода, вигравав м'язами і нервово гризводила. Але казився в шлеї, не раз перевертав воза, рвав по сторонки, нервово мочився і хвицев задніми ногами. Погодніш завжди сідав аж на озадді васага. Але якось восени, коли облягли поділля потопні дощі та сльоти, коли не викопаний буряк гатив у масному, як колома з коли нічим опріч воза не заїдеш на поле, психа надірвала. Він упав мордою в болото, довго парував під дощем. Виваляного в багнюку його привезли на конюшну, хотіли й прирізати. Поки шукали колія, він з останніх сил звість на ноги, стріпав із себе твань і втік. Повернувся через кілька днів вимитий дощами, білий, як лебідь. Упізнали його лише по чорних обводах довкола очей та по чорному хвості, бо це вже був зовсім інший кінь, що спокійно давав запрягти себе навіть дитині. Псих прийшов, упізнав його один із конюхів, і то мало означати, що це ім'я йому носити вже до скону. Кілька літ ним підвозили товари до магазину, а тепер передали у млин, де він стає в потребі лише в ряди годин. Підняти запліснявілу заставку при змілінні богу, Завести олію до клогоспної комори чи ворочок млива якийсь жлісліві молодинці в сусіднє село. Така нагода трапляється нечасто, тому основне його теперішнє заняття – щебати спориш на вигоні, викачуватись на березі бух між гусьми та зітлахами. Психові набридло кутуляти щелепами. Він зітхнув, підкосив передні ноги, форкнув і ліг. Почав дрімати під запах осінньої землі – Сіяно йде інде сухими гусячими равликами. Згадав цю кінську психову біографію Сьомий син Миколи Подорожнього, устим Подорожній, який перший рік лікарює в Закарпатті і виступає на змаганнях за збірну республіки з баскетболу. Цих два його заняття монолітно об'єднуються третім: знайти наречену під свій двометровий зріст. Перед поїздкою баскетболістів за кордон. Устим відпросився на днину до батька. На цьому потерпіли три його старших брати, які також виступають у цій команді. Тренер залишив їх як заложники на Олімпійській базі Конча-Заспі і вийшов підмінити старого млині. Однак, поки він встав, поки зробив фіззарядку, поки побігав над Богом, поки прийняв душ і поснідав, Микола вже встиг відпустити кількох помельців, Бо млин і досі не вгомунився. Вертить кам'яними щелепами, як знавіснілий динозавр. стига лишень засипати коша, який ковтає мішки, мов штольня.